ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله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 po a që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahut, qofshin për të dërguarin ton të fundit, profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallem, për familjën e ti të ndërshme, për shokt e ti besnik, dhe për të gjitha ta besimtar musliman që me besnikrije pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pas taj të ndërshmë, lazer besimtar, vërtet, njeri unë këtë botë, është i prirur nga natyrshmeria e ti e lindur që të lakmonë në gjanat e mira. Njeriu në këtë botë her pashere ka një dashuri të skajshme në dajgjerave të bukura në dajgjerave të mira. Mirë po, dashuria e skajshme e te për të saher që godet njeriun, ajo mund të jetë edhe fatale, ajo mund të jetë edhe e rezikshme e ndonjëher edhe shkatruese për njeriun. Andaj gjërat e mira, gjërat e bukura, gjërat e këndshme e tërhjekin e joshin njeri unë ka hato. Dhe pa dyshim se shumë gjana të këndshme tërhjek se që janë këtë bot, bohen shkak që njeri u edhe të lëshon rrugën e drejt, të lëshon rrugën e islamit. Shumë gjana bohen shkak që njeri u edhe të devijan nga rruga në të cilën është nga rruga e Allahu Teala. Për ata, Allahu subhanu wa taala, në surën Ali Imran, në të regënë cilatë janë gjënatë cilatë ne i duëm ma shumë, cilatë janë gjënatë e bukura të kënshme që në të rihë këm neve. Thëtë Allahu taala, Zujjina lë nasi, hubbu shahawati minë në nisai, wal benina, wal kanatirin, më kantaratin, minë dhehebi, wal fidati, wal ghajlin, musawameti, wal enrami, wal harf. Thatë kjo është gjëja e botës. Wallahu, në të është vendi i mirë. Njerëzve i sot Allahu u është zbukuruar dashuria ndaj gjërave të këndshme. Njerëzve u është zbukuruar, u është hequr dashuria ndaj të parë thot Allahu ndaj grave. Pastaj ndaj djemve. Fjala është për fëmijët që janë më skuaj për diamet. Pastaj u është heshuar dashuria ndaj grumbullimit të pasurisë, ndaj arit edhe argjendit, apo tash ndaj euros dhe ndaj dollarit. Pastaj u është heshuar dashuria edhe ndaj mjeteve që i shfrytzojnë për para i ka përmen Allahu kuajt e bukur të stolisur dhe ështu dëshuria ndaj bagtis edhe bujtsis. Dhe Allah o thët, dhalike me taul hajatit, dunja, vërtit, këtu jenë knatsit të kësaj bote, Wallahu, rindahu, husnul me abë, mirë po të këllahu të alë është më emira, tek të këllahu të alë është e ardhmia më endreqme dhe më emirë. Këtu gjonët që jenë përmenë kështu, të rënditëra në këtë formë, Janë gjana që ma shumë të njeriu bjenë në dëkimin e tyne. Ma shumë të joshë njeriun dhe gjëja e parë që joshë dhe tërjek njeriun ka vetja janë gjinhia femërore apo janë gratë. Dhe pa dyshim, joshëja më ma e madhe, sprova më ma e madhe vjenë nga gratë dhe kjo sprova është për burratë dhe gratë janë shkaktare një të shumë punve jo të mira në shëqëri, duke mos e më hua as njere rolin e tyre që e kanë, duke mos e më hua as njere ndikimin e tyre që e kanë në familje dhe në shëqëri. Mirë po herë pas herë ato, e lan anash rolin dhe ndikimin e tyre pozitiv dhe kalojnë në krahën tjetër, në krahën që i tërjek dhe i josh ma shkujt. Andaj përshkak të grave ndodhin shumë mos marveshje në familje, Përshka këtë grave ndodhin shumë zanka apo shumë hasmni në mes familjarve. Përshka këtë grave ndodhin edhe runa zotë lëndime apo edhe vrasje. Duke mos harruar se vrasje e parë që është bo në rruglëzullin të kësorë, për çka është bo? <coughs> është bo për gra. Dë vlazni, bit e Ademit a lehisselam, E patën në mos marr veshje. Ligji i Allahut ishte që Ademit me i dhon çdo lindje kanë një djalë edhe kanë një vajz. Dhe ligji i Allahut ishte çaj djalin që, i djale, që i binjak me motrën e vet nuk bën me u martu shka janë prej një barku, po u martue ky djali me një vajz që ka lindën një djal tjetër. Dhe këtu er do thot Joshja e parë. Një djali i Ademit ishte i bukur edhe e Joshi Kabilin. Me bukurinë e saj. Edhe Kabili i tha vëllaut vetca, unë dua të martohem me kët motrën që kam lindur prej barkut me të, që jam binjak. E Ademi alayhis salam ia sqegjoi ja djemvë të tij se kjo nuk është e lejuar në Sheriatin, në rregullat e asaj kohe nuk ka qenë e lejuar. Sa po ti duhet të martohesh me një tjetër që nuk është lind binjake me ty. Dhe kjo u bosebeb që Allahu e urdhnaja demin, timësën djemët e ti, që të therrin kurban, dhe kabili pranej, edhe habili pranej me therë kurban, edhe të është, kurbanin nuk ju pranu të dy palve, ju pranu njanit, e këti tjetrit që si pranu kabilit, i erë shumë rand, i erë shumë keq, edhe që i dorën bivlaunevet, për një grue mjë të vlaunevet, pra vrasja e parë, në ruzun të oksor, o është bo për shkak të një gruaje Pastaj, gratë jenë shkaktare në të shumë të në rastëve për me nda edhe ma të dashurit. E nda në djalin prej babës, e nda në djalin prej nanës, e nda në djalin prej familjes, e nda në djalin prej farefisit, e nda në djalin prej fshatit apo prej qytetit, apo tash edhe prej shtetit, e merkejt për i këtuit. Se kini pa po këto gratë, apo këto vajzat që jenë përëndimë, To prej kushteve të para që ta qesin leter, mënyra është se ta bëj vizën edhe me ardh atje. Po ne jam këtu me shkollë, kam krye fakultetin, kam krye këtë, kam bërë atë. Këcet lej. Hajde atje punon. Kur shkosh atje do të më punuaj, ku më punuaj atje? Atje shef nok të marrin ty. As atje drejtori nuk të bojnë, kimë punon banë një shtell, kimë punu fizikisht si komunica shqiptare që punojnë. Ej lën kraj djali për shkak të një gruaje, se e josh e tërhiq. Edhe këto, që është metoda, kanë sikur magneti, a kepo që është e të rjek e kurin, që është të pëjtë rjeku në këta të rritë, bile, bile, po dojnë me shpraza dhe venin krejt me i marë. Andaj prapë do të me pas kujdes. Gratë në të shumë të në rasteve, jënë shkaktare, pse njeriu bjen në imoralitet. Jënë shkaktare, pse njeriu bjen në zina. Sepse ato e përkatisin të renin, e përkatisin trupin e tyre edhe i mashtrojnë të rit, po çopesa edhe 10 vjetrit, edhe i qesin në zinë. Kërku nuk ka ndodh në vjen ton sa dikush me zar me bë zinam. Jo, ja, kjo është vetëm me dashuri bëhet. Dhe grat bën shkaktare, kish me هون dikush pse apo të shtin me zar. Nuk të shtin me zar, po në far mënyrë do të shtin me zar me bë zinë. Se po i mashtrojn po i tërhequn. Po i tërhequn si kur magneti Qysh për i tërhikën? I kanë metodat e vete. I kanë metodat joshse, tërhikse, që ju gjithi dëni. E para për i tyne është lakuritësia publike që po e bojnë. Po e investojnë shumë ato në veshën e tyre. Po e investojnë shumë në trupin e tyre. Për çka? Mi po bobe e nona, jo pa shazotin. Nuk dihune dikun që i ka një vajzë e re, apo një gru e re, apo edhe i vjetër që veshët bukur, edhe bo tërhikse për nona apo për po bo të rrhekse për qëta të rrugës, e po bëjën viktim të rrit, që besa po bëjën viktim edhe të vjetrit. Andaj gratë, në shumë të në rasteve, janë se bepë që njerëzit po devijoj. Gratë, janë se bepë, janë shkaktare të shumë përgojimeve, se marën shumë përgoj, të shumë sashethameve, se i bartin fjalet. Andaj, ka dhe shumë pun tjera që i bojnë gratë, dhe ato ndikojnë kësh tek burrat. Nuk do të kemi mundësi me numrua të gjitha, por do të ndalemi në dy hadithe të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Dhe me pa çfarë na thot i dashur ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai thot: Ma taraktu ba'di fitnatan adra 'ala ar-rijali min an-nisa. Nuk kom lan pas meje. Jo shje fitne sprov mat të dëmshme për burrat sesa grat. Kështu thatë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Në komlan pas meje. Jo shje sprov fitne mat mëdhe për burrat sesa që janë gratë. Andaj këtë nuk e ka thon vetë shkëleni shka Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Duhet ta keni parasysh këtë. Dhe ka thon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, fat të ku dunja, vëtë të ku njësa, ruhuni prej sprovave të dynjas, dhe ruhuni keni kujdes prej sprovave të grave, sepse sprova fitneja e par, në të cilën kanë rëshqit, kanë devijua në të bene Israelit që i futët, është sprova e grave. Pra, format jën të shumëta të cilat i përdorin gratë për joshjen e burrave. Ka shumë forma për me josh burat, për me i mashtru burat, e para për i tyne, për i formave, për i metodave të joshjes, se burave është dalja në përrrug, me veshje të qëroditura, me veshje të shkurtura, me veshje të te i dukshme. Ato forma, sot kanë hyn mod në për familjet e shumë muslimanve. Këto metoda, kanë hy në modë në për familjit e shumës timanve. Andaj, femrat nuk po zgjedhin modele të veshjes, por vetëm një model. E ajo është modeli që të duken ma provokuese për gjinin e kundërt. Qaj model, cili model është? që tjep mundësime i provoku të gjinin e kondërt, me shkujt, që i është modeli ma i shqitur, që i është modeli ma i kërkuar në tregun Kosovar, po që besa dhe në tregjët evropiane dhe në tregjët e lindjes. Andaj, për këto gra, që kështu veprojnë, dalin gjysum lakurice, dalin me veshjet të te i dukshme, dhe i provokojnë burrat e huj, se ato lejot me dalin kështu paraburrit vet në shtepi, le delaj o gjysum lakurice, Le dela jom veshët të, të duksh me para burrit vet. Kurfar problemi s'ka. Edhe dua çfarë të më dal. Se këta burrat e xhor, këta burrat e xhor po mendojnë se vetë këto që dalin kështu, këto, jëndë bukur, këto janë të bukur, ato janë zojat. Ja mora edhe këto që nuk dalin janë të bukura, janë zojat, po këto janë më të mendshme se atë bukurinë, edhe atë zotësinë që kanë e shfrytëzojnë për burrat e tyne. Andaj grat du ta marrin kët mesazh prej meje. Që të zbukurohen, që të hyeshohen Që të vishën mënyrën matë mirë të mundshme për me provoku burin e vetë, edhe pikë, jo matutje. E tek netë kondërten. Kejt burat e botës i provokohin, veç burin e vetë se provokohin heqë. Kejt burat e botës munohet mja oknaqë sytë të këshyrë, a burit vetë i veshët me tesha, si kur minë dzirë për i lavatricës, të rëllëta, të lagëta, me qorba, me supa, me gjela, këtë dyhën e me qëka i ka, si në drën heqë. Kajt grimin, makiazhën e përdor kur dal jashtë. Krejt. Sikur i hanim. Patjetër po më do të me tragu, se për më treguose, po m'lidhet. Sa hojta në Ertha, ne ne rasta un foli tha një grua huaj tha m'putoj. Un provokoj. Çysh ndodhe, ai po atregon, ma tregon pak më interesant. Tha ona isha tushku farveni, tha, dhe, në farvani tha edhe një grua në rrugëa pei rrugës. Ona tjetër apo me dorë po m'kësh, a më shumë e bukur. Tha dhonat Zoti ma fal 2-3 rretha e qersha kështu, a din se edhe o tuta tha se e poshë që më kalshuë në rrugë, kur ka dalë dalë tha onë të ikë, aje të më provokuë të më lëshu fjallë, kur tha i shkonë në gruja jemi. E qyshë, se kur tha një temë se kënë poshë të tha t'i kishë ndrejshë flëgë që shi kishë ba, e t'i zhveshë se i shkonë një kanadjeqë, edhe i shkuë një atë 23 dhe tërë i kishë hargjuë tha për ftyrë për makijajshë, Edhe tha që është i shbo, tha unë, kër një temë se këm po ashtu, as kër u martu, tha ashtu së kom. Edhe unë e menë, tha që gruja kalëshu, tha si i gruja u i më kalshu, tha shtë taksiratit do me më zonë rrug, aja tha i shkon gruja jem. E ka njerëz, ka njerëz që nuk i njojnë gratë e veta. A moral, nuk i njojnë jashtë, a në shpim rrëna, në shpim rrëna që 30 jetë modeli i 1980-es, po bëne mërë modelin 2013-es, bëne modelin 2014-es, Anë e mërë ndrëje, mërë ndrëje, qëka të lejohet ndrëje Andaj për këto gra Ka thonë Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wa sallem Dë loj njerëzish Dë kategoritë njerëzve nga umetim Nuk do të hy në gjenet E asë nuk do të shiojnë arome në gjenetit Edhe pse arome e gjenetit në diet Apo të Mund shijohet shumë larg. Me lan disa vane ka ardh edhe 500 vjet larg me kon e xhanetit, mund me shijue aromën e xhanetit. Na, apo ju shijojmë? Jo. Ja. Na jena rreth xhana aty këtu, na xhaneti këtu me kon, si anën e erën hiç. Se xhanaçt janë me një tjerën e xhanetit. Ë dy kategorit njerëz s'u shijojnë aromën e xhanetit, edhe pse aroma e xhanetit është shumë larg, shumë larg mundet me u shijue, mundet me u përjetuaj. Cilat janë ato dy kategoritë e njerëzve? Kategoria e parë nuk do të ndalmi shumë veç ka limbthi. Ka thon Peygamberi Sallam, njerëzit nga ymeti im që bartin dor do bishta sikur bishtat e leopes, edhe i rrehin njerëzit. Ësht fjala për ngjua popullore pendreka që i thonë. Ësht fjala për kta që i rrehin popullin, për kta të pafajshmit, sikurçi i rrehin atje muslimant në Egjipt e po i rrehin e po i mysin çebe sa dhan Siria. Në anëve të tjera të lindjes, çita që i bojn këta pendrekat si bishtat e leopës, vajrrehin njerëz të pafajshëm, këta smonë shijojnë hiç erën e xhenetit. E, e përdor, jo pendrekun, vallaj, po përdor, edhe me i ra me shpatë meritojnë të kriminelë të do hajnin, të do vagabonda. Po po flas për do të të pafajshëm. Se për disa po do të më përdor, çuçi. Kjo kategori nuk e shijon xhenetin hiç. Kategoria e dytë që do të ndalë na pak më shumë, ka thonë Muhammedi sallallahu a.sallem, wa nisaun, kasijatun, arijatun, mumilatun, ma ilatun, edhe gratë, edhe gratë të veshura, të zhveshura. Që ka i bjen kjo të veshura, të zhveshura, të veshura lakuric, edhe gratë, të veshura gjysëm lakuric, të cilatë, i zbulojn disa pjesë të trupit e i mbulojn disa pjesë të tjera për më i provokuo masën. Gatë të cilat veshin rroba të tëdhqshme, që ju shihen edhe pjesë të brangshme të trupit apo edhe ngjyra e pjesëve të trupit për brenda, e ecin duke i përdrejdh krahorët e tyre, duke u duke u dridh në rrugë, keni pa po, do si kur më nxon rrymë madridhet kur e këshiron diçka kohë pse me provokuo pak do oni i çojnë gjokthat përpiet edhe ekspozon pjesë të trupit herën e herën ana sikur me çën ai far runa zot në farë vyet modës si janë po rrugt ona çashtu sikur reklama të modës se ti sa i bojnë do reklama dhe kryet mohabeti janë vënë të mbyllta po tash edhe në rrug po poan këto zona pastaj për këto femna ka thon pejgamberi sallam këto ecin në rrugës sikur femnat e pamoralshme Dhe kokat e tyre i kanë si kur majat ato gungat e deve, se këni po deve kure ec, që shqohen ato, ato gungat, her qohen e ulen, që ashto ato ecin dhe më thonë, si kur këme në tuë të ec, e, ecin duke u përdredhur në përrrug që t'i provokoj njerëzit. Edhe që t'o gra, nuk do të shioj njerën e gjenetit, as nuk do të përjetoj njerën e gjenetin për shkak të këtyne veprimeve që i kanë ba. Andaj pra, Veshja me të tejdukshme, veshja me të shkurtra, veshja me në gjyra provokuse, është joshja e parë që e bojnë gratë për me i tërhjek njerëzit. Joshja e dytë është shikimin haram. Aje që t'jo është që tërhjek ty, ka e keqja është me shiku haramin. Për ata për i gameri sëllohu sëllohu sëllohu sëllohu sëllohu sëllohu sëllohu sëllohu sëllohu sëllohu sëllohu sëllohu sëllohu sëllohu sëllohu sëll Andaj, ashtu si që e plagos që i gjeta trupin, kër i mshën trup e plagos e lëndën, e qelë në gjak trupin, që ashtu e plagos shikimi haram zemrën e muslimonit. Ja smun zemrën e muslimonit dhe këtë tën kohën është i përvujtë në vun, se ka po skena në rrug, tash i përkujtohën ato, i kujtohën ato skena, edhe ja ka plagos zemrën edhe këtë nuk është ma i qetë. Andaj, për atasat njerëzit e plëkshtë, Njerz pa volnet, njerz pa enan, njerz pa dëshir për punë. Këto të mira, të lë, janë të plagosur në zemër, mos ia vshini për të madhe. I kanë plagosur sa shigjeta kanë i tyçi këto. Po vëllai plot, çile televizorin shigjeta pa pa pa pa. Ato edhe lajmet kur ti shikosh atu po dalin sikur më provokojnë. Shigjeta në rrugë, shigjeta në shitore, shigjeta atje. Domthonse s'i vësh haram haram, e nuk kanë lëndu zemrat oh vllazni. Për ata jemi këtë gjendësh fare jemi. Andaj, shikimi në haram nuk botëvesh në rrugë, shikimi në haram botë dhe në televizion, shikimi në haram botë dhe në internet, sa 33 e nau kanë smuneve në internet. O vlazen, me u dhonë 33 e të mësë Kur'anit, që ka janë dhonë mësë internetit, do të me thonë, o oh, birë, oj oh, vajza jam, ka dali përë pak, se te për i të letë zuhë Kur'an. Në më dhëtë muj ka niri Kur'anin së të qëllë, derin Ramazanin e arshëm. Hama internetin, sa herë, pesëmet herë, në ditët, dhe të herë në ditët. Që aty po helmohen, po helmohen, se e kini po një djallë që s'ka, asë nuk o dietar, asë nuk o kur gjohe që i thjesht, i ka aty 3.000, 4.000, 5.000 shoqe i ka. Për që ka dvynë t'u ato shoqe aty? Ku ka shoqe? Po jë po me komuniku, po t'y s'le johët me komunikuhe, se t'helmon, t'mashtërën, devijën. Andaj prakë, të o shi gjetat e helmu me nuk vim vish për rrugës, po edhe prej televizionit, edhe prej internetit, edhe prej revistave pornografike, po edhe revistave të tjera. Form tjetër e joshes, janë edhe veprimet që i bojnë 33-at në nëmen të shashnis, për shemë në klasë. Na shok jemi, ja? Në ka shok e dhe shosë në islam. Në ka. Këshme onë dikush sa ekstrem. Ja, ka vlazri islame. E keni motë muslimane, po ti nuk rrin me ta. Edha ja ty të ka vlla musliman, po nuk rrin. E tash çysh po tërhiqen klas, se tash kysha, kjo shoqe ky te dera. Shkonin te xhinosit te xhamia e madhe, po mbien me shku kaner aty, mbash tis lame. Me i pas sa puthja bota te sa ba. Pof, pof, pof, pof, pof, pof, pof, pof. Po ton jetën, bër ton jetën që 100 vjet, shqiptarë s'kan marr puthje, s'ka kan marr prej 2000 të ek nëna. Një që një jetë që kanë kaluë, s'kanë marë shqiptarët edhe shqiptarët puzje që kanë marë për 10 vjetë që në fundit. E që shpo puzje ashtu? Ja, na e kemi këta njërë shashnëore. Po një herë e një puzje njërë shashnëore, një përqafim, një ledhatim, një shtërngim, edhe bjen zina, që shtë shkojnë këtu. Se në kënë kafshme një herë si takohen në rrugë me po zinan. Po ka daldali i paraprin disa punë matleta për me Andaj ti nuk lejoat ashtu me u marr ngrëqe me u përçafe me u puth me themnat tuaja. Dhe prit po te i kalojn kufet në klas, po te i kalojn kufet në rrug, po te i kalojn kufet në shitore, po te i kalojn kufet edhe në vend e Tiranë, qendra tregtare, e kutadion, e kutadione. Andaj po pra, edhe kjo është një metodë që i josh burrat. Dhe metodat janë të shumta për shkak se koha po ecën, nuk do të vazhdojmë atutje. Por edhe një po e përmendi dhe e dinit gjithë, një prej metodave joshte, është insistimi grave me upërzime burra në emër të barazis. Në emër të barazis gjinore. A ka vlasni barazis gjinore në islam? Nuk ka. Dhe dikosh, pse po i diskriminën i femlën? Po nuk ka në fe në islam e barazis gjinore. Pse? Se dhëtë me diskriminua, ka një herë burë, në ka një herë dhëtë me diskriminua gruën. Nëse kemi drejtë me i thonë diskriminim, për shambullë. A tha për i gamera le selam, kër e pyyti a idealin i kushëmeri tënë tha, respektin matë madhë, qëka i tha? Nana jote, pastaj, nana jote, pastaj, nana jote, pastaj, baba jote, diskriminim, diskriminim daj burrave, pse, triher gratë, njer burrat, e, po qështë është? Qështë është drejtsia, triher nana pastaj baba, diskriminimi tjetën daj burrave, burri du të me punu natën edhe ditën, me i qua soj zoj shpi me hangre, me pi ajo rën shpi atë, E përse kruja mos me punua, ja së banë, kruja nuk banë, se kur të punën ajo ja i bohën durët me gritha, i bjen lëkura, e kur të prej këtu të qenë gjakt grith, ajo dhe të mi pas durët e buta me të lëmuti, kur të vishë prej punës, kur të fola ajo ja me kanë tërjekse, josh se me kanë, nuk banë ajo me shku me i shpros kantanjerat, cikur në Evropë, i ka shti gratë me i pas tru rrugt, me i shpros kantanjerat, ajo veqë me flejt me burin, ajo flejt me bërlog, i vjen njera, bërlog atje. Të të ashtë ashtë. Yes, ashtë gru, nejt, Etash, a është diskriminim? Tash diku shtetëna është Allah, është. Ja s'është diskriminim. Po natyra e gruas është, me një natyra e burrit është me punu. Ç'është kjo? Etash, aq ka diskriminim gjinor nuk ka. Po ku e meriton gruaja me kon? Mandalse burri ja ka dhënë Zoti vënën. Në Kur'an o vllaznin, Kur'an, çinë Kur'anin, surat e gjata që janë në fillim. Njëna prit surave gjata, sura tunisa ka ptina e grave. Hajde gjeje një dvuqil ka ptina e burrave. As nuk s'është. A është diskriminim? në kushtin e din profetat po. Ja s'a diskriminoj. Se kanë merituar mi avdhoni kapitin në surrën Xhatia u ka dhënë Allahu xhaleshanu hu. Amba burra s'okaon asnia, s'kan merituan ashta. Allah e din miri. Andaj, më simiri. Andaj mos i merrni këto. Çka po servohon prej kuzhinave të armiqve të Islamit se këta muslimanë po i diskriminojnë gratë. Oh jo pasha zotën. Pasha zotën. Me ditë ato që janë muslimane. Çfarë të drejtë, çfarë knaçie kanë në Islam? Krejt i Islamin s'ontë këshin pranuo. Se se gjenë atë knatësi, qështë e ka njës tamë dikën tjetër. E tash, ne amër të barazis gjenore, po thuin këtë të era, duhet me bashkëpunue, me nejtë, me hangër, me pi, bashkë. Qështë me pasë përzimje, të po thonë bashkë, këtë do që jenë, burët me, ja, me kanë dhe gratë, nuk lejohët një gja e tilë, sepse kjo siel, pasoja, që kjo neja me gratë hujatë, Edhe graci po insistuin me hik oden, me hik dhomen e pritjes, dhomen e musaferve, po ne e bjen zina në mesin e familjarve, në mesin e kojshive, në mesin e mijhve dhe shokve, për të raton në gruja mas 30 vjetë e burrin, për të raton burri i gruja mas 30 vjetë e martes, se kur për shkën atyte shokve veta i për në aty me granem, ajo për ja provokën. Es po më s'pohortë këtu i marrëm na masat preventive, se dikush poat jeni xheloz ndaj grot. Oh po pasha zotin, pashalla jeni na xheloz. Pasha zoti jeni na xheloz se na grat nuk i kemi sikur kaf, sikur lafta jam pazar sa dush me bardh. Na mi se jeni afokaroka granimi, veç kanë i gruut hazhetet e kena, edhe para merron tash edhe çatom ja vdon dikujt apo nuk mujnë na vllaznia këtu. Edhe katra më i pa, sa ta lejon feja ti nuk bën më i pa ato për shoqëni, ato i ki për veten tënde. Andaj a jemi xelas ndaj grave, vajza e popasha Zotit. Jemi xelas saqë mundohemi vajzën me martu me djalin më të mirë që është këto xhami. Jemi xelas ndaj dijem me saqë mundohemi me martu me vajzën më të mirë që është e mundshme. Edhe i ruina gruën e vajzën e motrën sikur sy të ballit. Mos me na ke shpërdor kërkush hiç. Se na dham zemra kur i shohum. Andaj lutsim Allahun xhaleshahu që të na mbron nga fitnet, nga provat e grave, nga provat e dynjas. غاسپروات شي ديم وا تو شي نو كديم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم استغفر.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 illa allah muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah